A liék radaráromása a földközi tenger partján volt az oroszlán öbölbe. Repülőterének beton kifutója lenyúlt egészen a vízi. Bármennyire is izgatottak voltunk és siettünk, előbb mélyeket lélegeztünk az aranyzöld tenger friss, sós leheletéből, és a derekunkat nyújtóztattuk, amikor lemásztunk a helikopter hákcsóján. Viktor a központi csarnok előtt várt bennünket, messziről integetett. Mi visszaintegettünk, hogy megyünk, mire ő elszaladt egy éppen akkor érkező repülőgép elé. Néhány perc múlva mi is a betonpályán megállapodott hatalmas atomhajtóművőgép mellett voltunk. Akkor szállt ki belőle kedves professzorunk, az öreg Heil. Vidám Vidámügyvözlések, meleg készfogások, stréfálkozó beszélgetéssel mentünk át a központi csarnokon a túloldalt várakozó autóbuszhoz. Legnagyobb meglepetésünk, az autóbuszban már ott ült André, Péter és Ferri doktor. – Mi az, Viktor? – kérdezte Zénó kapitány nevetve. – Kupaktanácsot hívtátok össze? A szelén minden tagját értesítettük. – Akkor hogyan kerülök én ide? – nézett rá hél professzor a szemüvege fölött. – Ön, drága professzor, a mi örökös tiszteletbeli elnökünk. Minnyáján helyeseltünk, s beszálltunk az autóbuszba. Menet közben Viktor még egyszer elmondta, amit már a telefonjelentésekből tudunk. Ali háromszor egymás után televíziós képeket fogott fel a Neptunusz irányából. – Mi volt a képeken? kérdezte Zénó kapitány. – Semmi különös, tulajdonképpen nem is képek voltak, magyarázta Viktor. – Színes fényjeleknek mondanám leginkább. Először három jött, majd kis szünet után nyolc. Már bólintott. – Ez a szokásos jeladás. Másodszor is, harmadszor is ugyanez ismétlődött meg. Több semmi. Talán várnak valamire, mondta Hale professzor. Valószínű, helyeselt rögtön Zénó kapitány. Nyilván azt várják, hogy igazoljuk vissza az adások vételét. Megérkezésünk után azonnal Ali, siettünk. Ő Leonnal együtt feszülten várt az újabb adásokat. A halvány foszforeszkáló képernyő előtt ültek, s még köszönés közben sem vették le róla a szemüket. Itt vannak az adások időpontjai, nyújtotta hátra feljegyzéseit Ali. Zénó kapitány átvette, és összehasonlította a maga jegyzeteivel. Nincs kétség, mondta kis szünet után. A két dolog összefügg. Ali képernyőjén mindig akkor jelentek meg a képek, amikor fellángolt a nerijéda. Azt javaslom, hogy érthető formába jelezzük vissza, vettük üzenetüket, s vannak eszközeink a rendszeres kapcsolat fenntartásához. Már megtörtént, válaszolta Ali. Egy órával ezelőtt, nyomban azután, hogy titeket értesítettünk, a nagy lézerágyúval fényjeleket küldtem. És mi volt a jelekben? Leon szólalt meg. Nem, úgy gondoltuk, az lesz a leglogikusabb, ha ugyanazokat a jelcsoportokat sugározzuk vissza, amelyeket ők küldtek nekünk. Azzal a különbséggel, hogy előbb adjuk le a nyolcast, s azután a hármast. Nagyon jó, bólogatott elismerően Hale professzor. – Ebből világosan láthatják, hogy üzeneteiket nem csak felvettük, hanem értjük is. zénó kapitány az óráját nézte. – Jelzéseit három óra múlva érik el a Neptunuszt, tehát leghamarabb hét óra múlva kaphatunk rá választ. – Ez hosszú idő. Az öreg tudóshoz fordult. – Azt javaslom, kedves professzorom, a vétel közvetítésébe kapcsoljuk be a legnagyobb televíziós adóállomásokat és a szinkron holdakat. Igazad van, Zénó, legyen az első pillanattól az emberiség közös kincse az, ami néhány óra múlva elénk tárul. Fürgén felállt a fotelból. Megyek, telefonálok a föld tanácsának, engedélyt kérek a közvetítésre. Viktor utána sietett, hogy segítségére legyen. A következő órák lázas munkával teltek el. Zénó kapitány mindnyájunknak adott valami feladatot. Nagyszerű hangulatba voltunk, ragyogtunk az örömtől. Úgy éreztük magunkat, mintha ismét a szelénben lennénk. A fő tanácsa minden húzavona nélkül megadta az engedélyt a közvetítésre, és a szervezési munkába azonnal bekapcsolta a híradószolgálat kooperációs központját. Ettől kezdve nekünk már nem sok dolgunk volt. Egyedül én bajlódtam még órák múlva is. Zénókapitány kapitány azt bízta rám, hogy fogalmazzam meg a televíziós adóállomások részére az esemény bejelentő hírt. Hamar eltelt a legszűkebbre szapott válaszidő, az alijelzésétől számított nyolc óra. Valamennyi televíziós vevőkészüléket bekapcsoltuk a terembe, és izgatottan vártuk a jelzéseket. A vételbe be kellett tiktaknunk az egyik szinkron mesterséges holdat, mert a Neptunusz láthatárunk alatt volt még, így egyenes vételre nem volt módunk. Az izgalom fokozódott, amikor váratlanul a japán megfigyelő állomás jelentkezett, s közölte, hogy ismét fellángolt a neriéda. A következő másodpercben a televíziós kép is megérkezett a szinkron mesterséges holdról. Először hálomjel, aztán nyolc. Mindegyikben megjelent, egymásra úszott a szivárvány valamennyi színe a vöröstől a violáig majd vakító fehér villanás következett, s utána ismét a színekben végig suhanó kettős jelcsoport. A fehér felvillanás valami figyelmeztetés lehet, vélte Zénó kapitány. Egyet értettünk vele, és szorongva vártuk a szilícium törpékadását. Néhány hosszú-hosszú perc telt el, aztán megjelent az első, határozott körvonalú kép. Egy ismeretlen bolygó felszínét láttuk nagy magasságból, valószínűleg űrhajóból, amely gyorsan közeledett az égi testhez. Az álmolattól elakadt a lélegzetünk. Csodálatos színekben pompázó kép volt, szinte belefájdult a szemünk a nézésébe. Zénó kapitány ocsúdott fel először, kezébe vette a mikrofont, és szokott alaposságával magyarázni kezdett. Kedves barátaink szerte a nagyvilágon, kedves televízió nézők. A nap nyolcadik bolygójának a neptunusnak a képét látjuk magunk előtt. Arra kérem önöket, ne földi tájakhoz szokott szemmel nézzék. Figyeljék meg, hogy a tökéletesen tiszta színek között milyen gyakran jelennek meg szürke, sötét foltok. Ez onnan adódik, hogy a Neptunusz értelmes lényeinek színérzékenysége merőben más, mint a miénk. Bolygójuk felszínét állandó, összefüggő, sűrű felhőburok borítja, amely főként metánból és ammóniából áll. A napfénynek csupán kilencszázadnyi fényereje van náluk a földihez képest. Biológiai törvényszerűség, hogy a vörösnek azokat a mély árnyalatait is látják, amelyek számunkra már szürkének vagy feketének tűnnek. Ugyanakkor színeik közül hiányzik az indigó és a viola. Ezeket a rövid hullámú fényeket ők már nem fényjelenségként észlelik. A képekkor már közvetlen közelről mutatta Neptunus Neptunusz felszínét. Olyan volt, mintha egy alacsonyan szálló, a táj fölött lassan elúszó helikopterből készült volna a felvétel. Tudniuk kell, folytatta Zénó kapitány, hogy a Neptunuszon igen alacsony a hőmérséklet. Nagyobb a hideg, hidegebb a legkeményebb földi tél hidegénél is. Amott a kép bal sarkába gőzölögni láttunk valamit. Az a benyomásunk, hogy for, fortjog az egész kis tó. Valóban for, de az ő hőmérsékletükön. Legtöbb anyag, ami nálunk gőz- vagy cseppfolyós állapotba található, az náluk halmaz állapodú. Tehát, ha valaki önök közül belelépne ebbe a forró folyadékba, egyik pillanatról a másikra lefagyna a lába. Most csörgedező patakot látunk, amelynek medrében azonban nem víz folyik, hanem talán ammónia, metán, cián vagy más ilyenfajta vegyület. Itt viszont hevesen gőzőgő szökőkutak vannak. Ezek valószínűleg valóságos gejzirek a szó földi értelmében. A Neptunusz életét nem csak a nap kevés melege formája, hanem a bolygó belső hője is. Jól láthatják, hogy a feltörő gőz nem terül széljel, hanem függőlegesen szökken a magasba, ahol észrevétlenül eloszlik. A száraz, párában szegény légkör gyorsan felszívja, elnyeli. Geizír-geizír követett a képeken, és a magyarázatok maguk a Neptun belüliek adták hozzá. Nem szavakkal, hanem párhuzamba állított földi felvételekkel. Ismerős tájak elevenedtek meg előttünk: Ligetes, csalitos folyópartok, erdők, búzaföldek. Majd ismét a Neptunusz világát mutatta a képsor. Zénó kapitány tovább magyarázott. A Neptun beliek ezzel a néhány felvétellel beszédesen illusztrálják, hogy a gejzíres vidékek a bolygó meleg tájai, ahol a hőmérséklet és az élet valamelyest a földihez hasonlít. Ebből arra kell következtetnünk, hogy ez a távoli bolygó, amely négy és fél milliárd kilométernyire van tőlünk, a vad ellentétek hazája. Sokkal nagyobb lehet a hőmérsékleti különbség az egyenlítő és a sarkok között, mint a földön. Láthatják, itt is vannak fákhoz, földi növényekhez hasonló élőformák, de ebben a számokra mérgező légkörben nyilván más az életműködésük. Elsötétült a kép, és amikor ismét kivilágosodott, hatalmas, parabolikus ívű kupolát láttunk hangunk előtt. – Ez épp olyan, mint a marson volt – kiáltott fel Mark, csak nagyobb. Ajtó nyílt fel az oldalfalon, és a felvevőgép beúszott a kupola belsejébe. Sejtelmes fény világította meg a tágas, csarnokszerű helyiséget, és ez a fény magából a kupola boltíves falából áradt. Az alján sárgás-vörös homok volt, melyből szabályos sorokba meredeztek elő a marsbeli kórószerű növények. – Itt a bizonyíték – mondta Zénó kapitány – a Neptun jártak a marson. Ők voltak azok, akikkel annak idején találkoztunk. Ekkor, mintha csak meghallották volna a kapitányunk szavait, a három ismerős szilícium törpe jelent meg a képernyőn. Ugyanazzal a jellegzetes billegő járással közeledtek, mint amikor először láttuk őket a marson. Magasra emelték hosszú, lelógó karjukat, és integettek. Feri doktor átvette a mikrofon Zénó kapitánytól. A Neptunus értelmes lényeit láthatják most. Bolygójuk nagy hőmérsékleti ellentéte olyanná formálta a szervezetüket, hogy hideg-meleg tűrő képességük számunkra hihetetlenül nagy. Az energiafelvétel általunk eddig ismeretlen módján táplálkoznak, de az is lehet, hogy a földi értelembe vett evés, ivás ismeretlen náluk. Annyit tudunk csak, hogy valamilyen útómódon alkalmassá tudták tenni szervezetüket a marsbeli élethez is. Emlékeznek rá? Annak idején beszámoltunk róla, hogy védőöltözet és lélegző készülék nélkül jártak-keltek a marson. Elviselték annak légkörét és alacsony légnyomását. Szervezetük alapja a szilícium. A mai biológia lehetségesnek tartja, hogy hasznosítani tudják a légkör elektromosságát és az atomokra szétbomlott molekulák újraegyesülésekor felszabaduló energiákat is. Talán éppen nagyfülük az, amely magába szedi a légköri elektromosságot. Minden bizonynal megvan az a képességük, ami a mi világunkban csak a növények sajátja. Szervezetük fenntartásához közvetlenül igénybe vehetik a sugárzó energiákat. A marson megfigyeltük, hogy a fény csupán hosszabb hullámhosszú tartományban fogják fel, és környezetükről sokkal inkább a testből kisugázó, rövid hullámú elektromos rezgések útján vesznek tudomást. A három szilícium törpe eltűnt, és ismét tájak jelentek meg a képernyőn. Működő vulkánok hegykupjai sorakoztak közvetlenül egymás mellett. Lábuknál a kopárfenségot sűrűn beborították a már ismert kupolák. A felvevőgép egészen közel úszott az egyik füstölgő vulkánhoz, majd fölé emelkedett, és jól látszott a kráter nyílásának mesterséges zárótombja, amelyből csőhálózat indult ki. Vulkán erőműveket látunk, vette át most a mikrofont és szólt Mark. A kép beszédesen magyarázza, hogy a feltörő magma hőjét és nyomását használják fel energiatermelésre. Azt persze nem tudjuk megállapítani, sejtelmünk sincs róla, milyen anyagból készíthetik a csöveket, tartályokat, csapokat és szelepeket. Holdbéli utunkon a napkohók közelében találtunk néhány fémcseppet, ezek ötvözetét azonban máig nem sikerült megnyugtató módon elemezni. A felvevőgép elsiklott a lefolytat vulkánok fölött, s hirtelen síkvidék tárult elég. Hallott volt a táj, különböző anyagok jege borította a talajt. Az egymásra torlódott hatalmas táblák feketék voltak a vulkánok szüntelen szállongó kormától, hamujától. Fekete Antartisz, mondta Zénó kapitán. Az ijesztő kép még ijesztőbb lett, mert a következő pillanatban vad szélvész végig a Dermet vidéken, s magasra kavarta a szennyes jégport. Amikor kitisztult a kép, a Neptunusz felszínét láttuk, nagy magasságból, és a felvevőgép gyorsan távolodott, amíg csak egy parányi gömbé nem zsugorodott a bolygó. Vége volt a televíziós adásnak. A képernyő azonban még nem sötétedett el. Rövid szünet után színfoltok tűntek elő. Nem volt határozott körvonaluk, egymásra úszva kavarogtak, de volt ebben a kavargásban valami jól felismerhető, határozott ritmus. A fényzene, szólalt meg Ali. Ez volt a marson talál tekercseken is. Áhítatosan szótlanul ültünk. Ekkor döbbentünk csak rá, beleszédülve a káprázatos színek rügtető kavargásába, hogy mit is éltünk át az eltelt fél órában. Nem lehet számot adni arról az érzésről, amely eltöltött bennünket, és nem csak minket tizünket, hanem szerte a földkerekségen mindenkit, aki ezen az estén a televíziós készülékek előtt ült. A fényzene után ismét egy gömb jelent meg a képernyőn. Először sötét volt, aztán fokozatosan kivilágosodott, s felismertük, hogy bolygónkat, a földet látjuk magunk előtt, tisztán kirajzolódtak az óceánból kiemelkedő kontinensek körvonalai. A gömb lassan forogni kezdett, majd egy teljes fordulat múlva megállt. Akkor felvillantak az ismerős jelek, a hármas és a nyolcas. Azután elsötétült a kép. Az üzenetet rögtön megértettük, de hogy mindenki előtt világos legyen, befejezésül Zénó kapitány bemondta a mikrofonba. Teljes földfordulat után, holnap ilyenkor ismét jelentkezik a Neptunus televíziós adóállomása. Aznap este nem tudtunk elválni egymástól. Már rég befejeződött a szilícium törpik televíziós közvetítése, de mi még mindig együtt ültünk. Árad belőlünk a szó a lelkesedés. Végül hely professzor azt ajánlotta, maradjon együtt a társaság másnap estig. A radarközpont vendégszobájban bőven volt hely számunkra. Ali és Viktor titokzatos arccal járkált közöttünk. Eleinte fel sem tűnt, csak akkor vettük észre, mi fáradoznak, amikor Viktor széttárta a szomszédos nagy tanács ajtaját, és patetikus hangon így szólt. – Barátaim, tálalva van. A leves ott párolgott az asztal közepén, és Ali ittal töltögetett egy hosszú nyakú fonot botéliából. <gül> – Hurá, hurá! – harsogta Márk. – Azzal áttódultunk a terembe. Vacsora után fekete kávé és konyak mellett tovább beszélgettünk. <gül> – Most már azt hiszem – mondta Márk – az utolsó két jelcsoport is érthető. – Melyikre gondolsz? – kérdezte Zénó kapitány. – Amelyikkel Leon sem boldogult. A három, a három kilenc és a nyolc négyre. Addig jutottunk, hogy a kilenc és a négy viszontszáma kettő egész Úgy van, bólintott Leon. Itt akadtunk el? A látottak után az a gyanum, hogy a két bolygó hőmérsékleti különbségét fejezi ki a két szám aránya. Péter közbeszólt. Képtelenségnek tartom, hiszen sejtelmünk sincs arról, milyen mértékegységgel mérik a hőt. Ez igaz, de az abszolút nulla fok akkor is abszolút nulla fok, ha Celsiusba, ha Kelvinbe fejezem ki. Bármilyen beosztású is legyen a hőmérőjük, az abszolút nulla foknál nagyobb hőmennyiségnek nagysága, egymás közti aránya ugyanaz marad. Legfejebb, kisebb vagy nagyobb számértékkel határozzuk meg őket. Jó nyomon jár, Mark, bólintott Hale professzor. Számoljuk ki, milyen hőmérsékleti értéket ad az a 2,25 százados viszonyszám. Már kiszámoltam, mondta Márk. Vegyük a Föld közepes hőmérsékletét plusz 15 Celsius foknak, ami 288 Kelvin fok. Ezt elosztom 2,25 századdal, és akkor azt kapom, hogy a Neptunus közepes hőmérséklete 128 Kelvin fok, azaz mínusz 145 Celsius fokos hideg. Csillagászatilag ez teljesen reális, szólalt meg Zénó kapitány, s igazad van, a televíziós képek is ezt sugalják. Feri doktor felemelte a kezét. No, most számítsuk ki azt is, hogy a mi szervezetünk hőmérsékletéből kiindulva milyen értékeket kapunk a szilícium törpéktest hőjére. Leon félhangosan fejben számolta. A plusz 37 Celsius fok 310 Kelvin foknak felel meg, ezt elosztva 138-at kapok, ami azt jelenti, hogy mínusz 135 Celsius fok a hőmérsékletük. Ez is reális, felelte Ferri doktor. Most már érthető, miért éppen az infrasugárzások a hőhatás iránt olyan érzékenyek. Ismét előrébb voltunk egy lépéssel. Ismét megtudtunk egy fontos adatot a szilícium törpékről, a Neptunuszbeli életről. Másnap délután örömmel jó ismerősként üdvözöltük a Neriéda fellobbanását, s izgatottan készülöttünk az esti televíziós közvetítésre. Kíváncsiak voltunk, hogy a tegnapi adást ismétlik-e meg, vagy új ismeretekkel gyarapítanak. Nem figyeltétek? kérdezte már. Alig láttunk kerekekkel, hajtókarokkal működő szerkezeteket, Valóban így volt, de ezen csak most csodálkoztunk el, amikor fizikusunk észrevétette velünk. – Ennek az lehet az oka – magyarázta Hale professzor – hogy nekik már nincs szükségük különböző nehézkes mechanizmusokra. Ezek nélkül is tudnak energiát termelni és hasznosítani. – Na jó, de mivel közlekednek? – kérdeztem én. – Ma este talán meglátjuk ezt is. – Jól sejtette az öreg tudós – az adást megnyitó széles fényjelek után az egyik Neptunuszváros képe jelent meg. Kisebb-nagyobb kupolákat láttunk, sugarasan elhelyezkedve egy nagyobb hatszögletű tér körül. Közöttük furcsa járművek siklottak, suhantak. Nem volt kerekük, inkább kis szánkóhoz hasonlítottak, amelyeken kettesével hármasával ültek a szilícium törpék. Amikor jobban megfigyeltük, észrevettük, hogy a szántalpak nem érik a talajt. Felette 10-12 centivel siklanak el. Óriási, mondta Mark, ezek az elektromágneses hullámokon lebeknek, ezért nem kell a kerék, surlódás nincs, csak légellenállás. A következő képek a tágas, hatszögletű térre vittek bennünket. A tér közepén egy tükröző felületű fémgömb állt. Rögtön megismertük, az űrhajójuk. A három ismerős sztilicium törpe jött elő a kupolák közül beszálltak a gömbbe, s az emelkedni kezdett. Semmiféle hajtóművet nem láttunk, mert a felvevőgép ekkor már az űrhajóból fényképezte a gyorsan távolodó Neptunuszt. Nem sokára akkora volt csak a bolygó teste a képernyőn, mint az öklöm. Feltűnt mellette átmérőjének hat-hétszoros nagyításában egy tizedannyi halványan derengő gömb. Ez a Triton, mutatott Rázínó kapitány, a Neptunus óriás holdja. A két égi test között félúton parányi fényes pont jelent meg, amely szabályos körpályán keringeni kezdett a Neptunusz körül. A pálya csigavonalason tágult, tágult, amíg csak el nem hagyta a tritont, s ekkor sebessége annyira lelassult, hogy együtt keringett tovább a tritonnal a Neptunusz körül. A felvevőgép a fényes ponthoz közelített, kibontakozott előttünk egy másik, az előbbinél sokkal nagyobb gömb alakú űrhajó. Viktor! – szólalt meg hirtelen Zénó kapitány. – Vegyétek fel ebben a helyzetben a méreteket. Úgy látom az a pont, ahol az űrhajó együtt forog a tritonnal, az egész rendszer külső, dinamikus, semleges helye. A legráns pontok egyike. Utána kell számolnunk. Váratlan esemény történt. A gömb alakú test egyik feléről levált a burkolat, és egyre távolodott tőle. Először azt hittük katasztrófa történt. De rövidesen megnyugodtunk, mert láttuk, hogy hosszú karok tolják, mind messzebb a burkolat csapkáját. Majd hirtelen kifordítják, az homorú felével néz a triton irányába. Alig ocsodtunk fel az ámulatból, amikor már újabb csodálnivalónk támadt. A tritonról vakító párhuzamos sugárnyalábok törtek föl, melyek a kifordított félgömb homorú tükrébe irányultak. Néhány perc el így, aztán az űrhajó fantasztikus gyorsulással kirepült, szinte kivágódott a Neptunusz teréből. Ettől hé professzor is tűzbe jött. Láttátok? kiáltott fel. Ez aztán zseniális dolog. Parkolópályára állították az űrhajót a Neptunusz és a Triton külső semleges pontján, és itt sugázó energiával gyorsítják fel a kellő sebességre. Nem kell fölösleges üzemanyag ballasztját cipelniük magukkal. Közben a képernyőn két távoli égítest jelent meg, egy kisebb és egy nagyobb. A kisebbik alig egy negyede volt a nagyobbiknak. A felvevőgép először a nagyobbik közközöletet, és rövidesen felismertük, hogy a Föld. Váltott a kép, a kisebbik égítest fordult elénk. Ez a hold, ismertem fel égi kísérünk kráterektől ragyás jellegzetes arcát. Az ismerős holbéli tájak vonultak el előttünk. Az Esők tengere, az Alpok hegylánca, aztán a Kopernikusz, majd az Alpetrágius és az Alfonzus kráter. – Az a Pico! – kacagte el magát Viktor. – Ott van a táborhegy! Mindjárt elmosolyodtunk. Eszünkbe jutott szakállas prédikátorunk névadó szónoklata és a megszakadt pohár köszöntő. Észrevétlenül tulakodtak elő az emlékek, jó érzéssel töltöttek el bennünket. Az űrhajó lehajló ívbe fordult pályája a hó sötét oldala fölé került, és amikor elérte azt a külső pontot, ahol a földdel, holdal egy vonalba került, hirtelen lángoszlop tört elő a testéből, s mozdulatlaná termett a fekete égen. A rémüret moraja sziszenése tört ki belőlünk, de pár pillanat múlva már sóhajtoztunk a csodálattól. A lángoszlop lenyúlt egészen a hold felszínéig, és az űrhajó, mintha behúzható teleszkópos lábakon állna, ereszkedni kezdett rajta lefelé. Lassan, méltóság teljesen sűjjett le, amíg puhán, könnyedén el nem érte a hold felszínét. – Ó, mi balgák! – tört ki Zénó kapitány. – Ide nem mentünk át, ezt elmulasztottuk. Az indulatoskodásra nem volt sok idő, mert megint az ismerős holdbillitájak jelentek meg, de most közvetlen közelről. Láttuk a napkohókat, az alagút bejáratát és a bányát. Furcsa kis szárnyinkot ide oda cikáztak a szilícium törpék. Nem értettük, mit csinálnak, nem ismertük fel a kezükbe tartott szerkezetek szerepét. A gömb útra kelt megint. Sugárnyalább tört ki belőle, és mint a szökőkút vízoszlopán lebegő labda, lassan felemelkedik. Ekkor a napkohókban tartott homorú tükörből, ugyanolyan fényoszlopok nőnek a magasba, mint amilyeneket a tritonon láttunk az imént. Valameddig ezekre támaszkodik az űrhajó, aztán meredek parabolaivel kirepül a föld vonzás köréből. Mi mindent tudnak ezek, mondta nagy ismerőssel, már már csüggettem márk. Igazuk van, hogy magukhoz ragadták a bakony objektumot. Mi csak arra voltunk képesek, hogy elhárítsuk a földtől a benne rejlő katasztrófát. Ők már biztosan hasznosítani is tudják az energiáját. Na, no, azért mi is tettünk valamit. Az öreg helyén mondta ezt. Kissé türelmetlen vagy, fiam. Minden bolygónak meg kell járnia a maga fejlődése útját. Bozontos ősszemöldökét összefonva a fiatal fizikusra nézett. Van fogalmad arról, hány keserves, küzdelmes évezred áll a szilícium törpék most megismert eredményei mögött? Mark szégyenkezve hajtotta le a fejét. Nincs. Látod, látod, korholt az öreg tudós, s mégis mindjárt ítélkezel. Az én édesapám gyerekkorába még a villamos vontatású vonat meg a rádió volt a nagy szenzáció, és már-már hihetetlen csoda. Én akkor serdültem férfivá, amikor az első rakéták felharsogták az zeget, robbanó tölteteket vittek ezek a rakéták. Diákkoromban még azon vitatkoztunk, hogy egyáltalán lehetséges-e akár csak fél kilogramnyi testet kijuttatni a föld vonzás köréből. Ti meg a tízezer tonnás szelénnel szágoldozzátok be a naprendszert. Kis tartott, majd még hozzáfűzte. Nektek mindennapi életetek az, amiről én gyerekkoromba ábrándozni mertem csak. Az adás is véget ért. Ismét a fényzenek áprázatos kavargása jelent meg a képernyőn. Megrendülten ültünk a fotelokba, s öreg professzorunkat hét néztük. Saját édesanyáink, apáink jutottak az eszünkbe, és az a szinte hihetetlenül hosszú út, amit az emberiség két emberről belül megtett. Hale érezte a ráirányuló figyelmet. – A mi ifjúságunk törekvése még az volt – mondta Halkan – hogy a föld megosztott népei egymásra találjanak, és egységes, közös társadalmat alakítsanak ki. A ti törekvéseitekben már újfajta, magasabb rendű kollektív igény a feszítő erő – megtalálni a kapcsolatot a legközelebbi lakott bolygó értelmes lényeivel. Nagyot szusszant, s bölcs mosolyja legyültet. Persze tévedtek, ha azt hiszitek, hogy ezzel vége. Ahogy mi is annak idején szűknek éreztük egy-egy határokkal körbezárt országot, úgy nőtetek ki a föld vonzás köréből, és kerestéktek meg, meg az utat a hold, a mars, a Neptunus felé. Piaitok, unokáitok számára már a naprendszer lesz szűk, onnan akarnak majd kitörni. Utolsó szavai közben pestősüveg duvója pukkatt. – Erre iszunk, szólalt meg Viktor, s fürge kézzel teletöltötte pohrajunkat. Kocintottuk. – Gyermekeink és unokáink boldogságára! – mondta Zénó kapitán. Hosszan egymásra néztük, és felhajtottuk a hűvös, gyöngyöző ital.